Біля слова «Китай» Лянге поставив позначку «ріст». Франція та Англія розділили між собою афоризми, присвячені структурі та композиції. Озброївшись цими ієроліфами як іконами на хресний хід, вони мимоволі здійснювали своє призначення у науці, медицині, політиці, вигадане їм Штукенгайзеном ще десь на початку століття. Франція породила покоління бунтівників і декомпозиторів, які підривали устої, чи радше залишки устоїв традиційного суспільства, схиляючи суспільство планети до всеважчої форми розладів сприйняття і мислення, що проявилися у філософії постмодерну. Англія ж почала заповнювати порожній простір, вичищений постструктуралістами і деконструктивістами новими знаками. Біосеміотикою, герменевтикою, новою фізикою. Сполучені Штати Америки були преці найбільш облюбовані Штукенгайзеном. З невідомої милости вони отримали найбільший шмат пірога. Вони були посудиною, де всі елементи змішувалися воєдино, де відбувалося світове ферментування ідей, де світ думки перетворювався на матерію. Лянге позначив США словом «вихід», і це перегукнулося йому з біблійним ексодус. І будете, як боги, згадав він, і раптом увесь його план почав ворушитися. Це ворушення відбувалося десь у голові, наче якась сила сама укладала йому розрізнені факти в єдине бачення, єдиний процес, єдиний корінь усіх явищ, що його так барвисто розписував Теж Вашенський. Раптом йому стало зрозуміло, чому Штукенгайзін використовував метафору дерева і чому його текст називався Адамовим яблуком. Так ось, як воно виявляється, тільки й встиг сказати лянги. У голові в нього стрімко вкладалася картина, що ставала чим раз більшою, панорамнішою. Він зрозумів, як за незбагненним промислом змінюються технологічні уклади, як змінюються знання, як плавно змінюються цінності і мотивації людей, дедалі сильніше розпалюючи в серці вогонь бажання. І за оскалом, що потроху відкривався йому, він почав убачати перехняблене обличчя Адама і Адам був чимось іншим, ніж він гадав до цього. Адам дивився на нього за чей кожної людини, кожнісінької особистості, простягаючись в обидва боки в минуле і майбутнє. Адам був тут, і він сам був часткою Адама. Він виявив, що всі, кого він знає – споріднені цими глибинними генетичними зв'язками, які тягнуться від незапам'ятних часів, і які ніколи не перервуться у майбутньому. Господи, Ти всюди. Лянге склав руки в молитві зачудований. Усе, що він бачив навколо себе, було виліплено руками тисячоликого, тисячоокого Адама що простягався на нескінченність у минуле і на нескінченність у майбутнє. І основою для ліпнини був сам Господь, який дав себе Адамові, бажаючи вдоволити бажання його голодного серця. Лянге упав на спостерігаючи, як перед ним освячується нутру буття. А далі, він зрозумів, що насправді не було ніякого Адама, ніякого єдиного чоловіка, завжди був він і Бог, і щоразу Господь приходив саме до нього, наче запитуючи, чи тепер ти вже наситився, чи тепер досить тобі?